chocolate arrautza arroz ha dituzuen edo ai hori bada oiturak bada ezta <laughs> hemen ja baskako herrunak bukatu dira burgon e, lau egun bueno, jai la un libre lau egun bueno, ba, mundua geratzen dela edo edo <laughs> antzera eta bueno baskako egunek hemen oinarri edo edo historia erligioso bat badute ere ez tira horren prozesio saleak eta ez tira eta horren ilunak hemengo itura ba bazkako, bai arrautzak txokolatia eta eta txoko e, txokolatesko arrautzailes dakartzan e, erbia e, bueno honen inguruan e, oitura hoa edo be, be eh intsara gaur aipatzeko pena merezi duena da edo dira eh baskako ibilaldiak edo martxa edo manifestaldiad eh paskuako egun hauetan em, eta ohitura hau gerra bigarren munduko gerra ta gero hasizten ba, e, bakearen aldeko ibilaldiak dira em, urte luzetan ere gaur egun oraindik ere baina 60 e, 30garren eh, arma nuklearren kontrako adierazpena hondia izan izan eh bere garaian ere haietan hiru egunetako ibilaldiak ere izan dituz izan. Ziran. Bueno, eh, orain eh hiri geienetan eta bertko la izan dira em, zela hiriez berrinetan, eta guk e, ba, gure txikian parte hartu denuen, hemen Hamburgoan ondoan, e, eta bueno, honen irudi batzuk, honen berri hemen nainizuen gaurkoan. E, refusiatu ek, ede, edo, refusiatu askok ere bere len, nibi zilezen lekuan e, bada, badira, ere refusiatu zentruak, eta hoiek dietako e, askok hartu zuten e, bon, pentsa desakegu ba poza eta adierazpena ere badela kalera atzera alizatea eta zure banderak edo zure adierazpenak erakustea eta hala hartu zuten parte ba e, ba siriako zenbait emakume eta e, gazte irakeko burduak e, e, eta irakeko beste biztaldeak ere baziran Eta, bueno, alemanen partez edo, behirien ba, bat biztaldego adinekoa ba, izatzen da, martxauetan parteatzen duena. E, aztu marratzekoa da egun honetan, edo guk partatu denun martxonetan, e, izlaria oso zorrotzaz eta zehatz ezan zela, e, e, dilink edo ezkerreko taldetik zetorren parlamentari bat, berrileko parlamentari bat izan zan, edo bukot itz, itz, itz egin zuena, eta bede diskurso luzean ari gorri bat edo linea just, e, argi bat azaldu zuen non ikusik eken zenolako ba, e, implikazia zakaten gure lurralde hauetan, e, Europa honetan e, sortu eta saldu egiten diren armak, Eskerraren gerra honen atzean zer dagoen ondoasaluzkoen adibidetia eman situen eta bueno hoetatik kan batzuk aipatzagatik egune goitzen nire ikusi dut de delako ere saudi arabiarara eta oraindikaren ere armak saltzen lidena eta saudi arabia arabia badakigu e, oso lotuta da dagoela parhain madibidez beste diktadura batekin eta hauek ere em, em planismoren fundament fundamentaliste ere badesa un diez en diez eta bueno ba hauek e, armak europati di jasotzen dituzte eh bezatik ere a, Alemaniako armada hartzen ari funtzioa ere funtzioa zera itze zuen isla e, Alemaniako armadak eh bigarren munduko gerra kaldu eta gero ez ba, zuen e, beste lurraldetan parte hartzeko edo nun bai presente izateko eskubi beri kosogoko Gerra izan zenean hemen alaldda zan pixka bat norabidea, eta haain ziriakin badria Alemaniako armadari dela. E, zilegistatzen beaiek ba, ere e, munduan eta NATOenero tammen parte kide direla eta bar munduan ere armekin ere parentzia izan nahi dutela. Sirian ofizialki e, ikerketa lanetan ari dira em, Alemaniako soldatuak, baina ikerketalan hahaueta ere hitz egin zuen bilineko itariak esanez iruri hauek, ez hemen, dituzten ikerketak eta iruriak e, bai siriako e, bai eta turkiako e, gobernuari edo armadari e, ematen e, dizkiela eta adibidez turkiako armadak e, badakigu interes bereziak dituela kurdistaneko ingurune horretan. Beraz, hemen dire, galako e, e, kooperazio bat edo e, elkarlan bat badago e, neare narreal eta de maneira aipatu izan ba e, otanek, eta ba, besa eta armak e, bidali zituenean bidalizkienean porque kurdistaneko em, e, borrokan direnei eszkie petaka edo itqe edo taldeko so, enkilleroei edo eman baitzak esmerga esmerrei eta hauek ere e, bueno ba Gertuagoa zira eh, bastatu batuetako eta otaneko eta barreko eh, ikuspuntuetatik eta ez adibidez pekaka ba, edo ipekeeko eh, kideak. Hau dena salatu zuen, eh, honetan eh, agian luze jodut, jodun ere deskribapena, baina benetan eh, ondo azalduta izan zera eh, emakume honen eh, azalpena. Bueno, Baan izan ginela eta martxonetan parte hartuta gero e, beste aukera bat zegoen narun e, bat honetan eta izan zen baiteregia tradizio bihurtu den bainazanzen e, auzoko jaira jotea normalean gudan izaten dena baina aurten guda berriko jaiazen arajuginaan eta bertan bono da. Ba... E, protestaren jaibat izaten da ere eta hor e, talde ezberdinak izan, du, izan ziren ordezkatua korri ziren enen ere korretaneko kide kideak edo bai eta artista ezberdinak e, e, musikariak eta bar eguzkia e, ere batzen eta oso giro honeko jai ezan zan egun osoan e, gau aldean da ere e, e, a, arun bat honetan, bazkako larun batean sua piztea, eta bueno, agian oitxuraz dena da, iribarruan suapiztea, gertatu zen jaionetako kaletan, eta zer gertatu bat polizia noski, etorri zela. eta ondo ospatzen ari garen inan hori, ba, e, bihurtu zen ez jai batean, baizik eta polizia zartzen denetan oitxura den bezala a, ba, ikamika batean, eta, bueno, Hodi izan da, egun luze bateko deskribapena, e, bakke mugimendutik e, ba, poliziarekiko izpiluetara, eta honekin ere nire kronika luzea.